اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبه الانسان يومئذ يوم بمن قدم وآخره بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا نُو سورة قیامتِ دو قیامت متعلق معاملات تغا بیان ایدل نُو دیز این ام اللہ جلل جلال ہو دا بیان کیچ یونبو الانسان انسان تا با خبرداری ورگلیشی یوم ایدین پا دغورز دا قیامت کی خبر با دست ورگلیشی بیما قدمه آنگه چی دولان دیلی گلی دی و اخرا و بیما اخرا و اغسو شی اغا درست دو بریگی تفصیل و ڈیتیل باوتا نو اکثر مو پسرین دا ډیټیل کلا ویلیکې ګینو عین دا وزن العمل دا وزن او وخت کې بدوت پدولږي او دویم کول دا چې د عمل نامې وخت کې عمل نامه چې ملاوی ګینو ته بوچې اکرا کتاب خپل کتاب ولول عمل نامه ولولہ کفا ننفسې کل او معکه حیبه ته په خپله ځان سره د حساب د پاره کاپی ځکه تا کړی عمللي خو تا نه یر دی نو کاپیواله چې تاسه کړي د نوپ کې ټول سردي لیکلی شوي د ستا وړاندې دي تا چې سړي دي خپل ځان سره خپله باندېڅکه حساب وک او دلته الله دو ما عمل ذکر کړو بے مقدم و اخر نيو توجید مبصرین او دا د بے مقدم چکم عمل د کړی دي واخر ا پلم ی عملو دنیا کې اغت نه پاتې شي دي پته بو تولګی سوره منزله میکړي دی او سوره مې ندی کړی سوره زکات مې ور کړی دی سمره پاتې شي وې سمره مې د نظر حفاظت کړي د سمره مې نه د کړي سمره مې د سنت اطاعت کړي د سمره مې نه د کړي سمره د قران درس نه شوم نیم نه شوم او عمل راواله سې انسان کړي دی او ستي نسيدي با دي شي وي 90 ماکدمن اگ چې کړي دی به ما اخرنه چی پاتې شي دی دي او دویم توجی دا کئی چی بی ما قدما من عملی پتصدق اخپل ملانی کم ملان دی لگل دی صدقائی کڑی دا زکاة دی کڑی دا غیب هم پتو لگی چی اغاوات سمرا پیداور کئی او سمرا دزان لاخیرت تول دی و بی ما او دا غیب هم تا پتو لگی چیز سور اپری ځان د پراره چې مکه د ذات نه د ورکړې ست پریخرې نو د هغې به مته په تول کې چې د غې سفاده نقصان دی او درم تووجي چې دا تقریبا راجهه ده او بهتره ده د قرآن د لفظ سره زیاته موافق ده بما قدم ما عام دی که خیر عملې مخې للی د او که شر ش عملې مخکل للی. دا غیبال ته پته ولې د ته په معلوم شي خبر بوته الله ورکی زکه عمل نامه کې خملي کلی شي وديو بده له کلی شي وديت واړه قسم عمل پکې دي چې عمل نامه ملو شو او وزن ته خبر رااله نکته د وزن شي او د عمل نامه مخکي شي نو دواله قسم عمل چې کوم وړاندې تلی دي که خیر دی او که شر دی بده تدزجي معلوم شي دراجه و اخر اواغه چې رست پره رستو من سنت حسن او سیئه مثلا مولانا الیاس رحمت الله علیه برناول اخو تل خرست ای څه عمل بره یونه کلارې جری کړې د خلک پیروان دي ثواب ورته دي نس نور حواله نور حواله چا جمعات جوړ کړي چا کتاب لیکل دي چیا کوی کنه ست چا مدرسه جوړه کړل نو دا, دا رست پر خودی شی وی عاملی مخکه عمل په مطابقت ولګی ژوند کې مخکې وړي دا کم رست ایزان په سی پری کړی داږي پته باندې او باز رست شر جوړ کی سینما او کلام کړه کلا خلق به کې فلم نه خبر ده انده بل د ګناه دروازه کله وکړه نو دا دغه قسم عمل خو او بد عمل مخ کی کړی دی دا غیب ته خبر به ته ملاو شي او که خو د بد عمل لارې راست پرهې ژوند غیب خبر به ته ملاو شي درجه تفصیل بلیل انسانو علی نفسه بصیر ولو القى معاذیر ذیک الله جل جلاله او جیب خبره بلیل انسانو اللہ پرمائی بلکی انسان چه دے علا نفسی ہی پخپل زان بانده پخپلا بصیرتن یو دلیلو حجت لی بصیر خلیدن کی شیدوئی د دا نفس پل زان لرم مستقل وینی چه دے سنگره ولو الکامعالی اگر چه دے دیر حضورنا پیش کیو چې دا مننه دې کړو دا مې اے غل چې ته بزن باندې کوي کی چې غلا همې شوې د غلا مان نه قاتل همې شوې د قتل ما د انسان مزاج دې د انسان مزاج دې چې انسان هغه که هر څو کې د حق معلومی چې حق او بیا مې دې حق پټي او خپل عذر نه سکے کارا کئیتو خوات معلومی دا خبر حد نو اللہوی انسان چې دے دے پخپل نفس باندی انتہائی لی د دے پخپل نفس باندی یو مضبوط کارا دلیل دے پخپلا بصیرت انتہائی شاہد د پخپل و عمالو باندی گوا دے پخپل ایکڑی دیر شوی دی عملنامو وات مخامخ کی طول بوت رایت الله که د اوضره پ پیش کوي که د ډیر اوضوررو نهپش کويې په خپله پهې بانندې پو د چې ما د عمل سری کی. نو بسره په ماه د حوجتون بسره حکارت دلیل او بسیره په ماه شاه دتون عاله نفسې د ګوا د پ خپل د بانندې به د اناندونه ګوا کوي یو متش حدو عليهم د د جب د د لسونه د د خ په الله تعالی به مهر او د د په خلو باندې نو د په نفس کې د د په ګناهونو دلیل موجود دی په به وې دا کړی دی لاس په وې دو دا کړی دی جب به وې دو دا کړی ټول اندامونه بده خبره کی الله او د د نفس په د باندې گواډه خبر ځان دا لګه ولو الکا اگر چې د راولی او پیشکی معاذی رهو اغا خپل عذرونه خدا عذرونه اگر که ده پیشکی ده تا پایده نورگی په پا ده ثابت ته زمکا گواده زمکا با گواهی که انسان بانده یوم اذن تو حد ده تو اخبار ره خبرونه او بیانه تو سوک په گناونو لطلی هم بوی گناه کلی دلتا دیزه که کلی دلتا کڅوک په تبليغ کې په ملکونو ګرځېدل د ناغز مکه په بنو جوړې خیال الله ستادین لپاره دلته سره راغله که خپله یو کبد دي انده منه گوادی کرامن کاتبین گوادی عملنامه گواذا خبر زه انده لګان الله تعالی په خوله گوادی رسول الله گوادی ایک پرشتیم گوادی لیکلي دو عملنامه گواذا درې انده منه د په باندېګوادي خبر ځدا ل نه دا ټول په د باندې س پ وا خدل ته ک الله جلله جلال پری چې د امونه په باندې بسره عربی اعتبار سره تا او لیدون کېته کی کی. دا مجاز دے دا دی د لیدون نسبت دلیل ک ر ته مجاز دی اې تا تا نسبتې وي بلل انسان او بصیرن وین په کار تا تانیسته یا مبالغه ده او معذير جما ده معذرتنا خلاف قياس معذير جمع رازي معذير خلاف قياس عذرنا بهانه دا پیدا بیان ورکی ها هور پسې الله بیانې بلع المساله لا تحرك به لسانك تحركات مورگا او ددی معذير یا معنا بلم وره الله مزحق رحمت الله عليه نه معذير په لغت د یمنو کې ستور پردی ته ویل کی پر ولو الکا معذير اگر چديزان باندې بلاشه پردی وای خبر ځان دا لګا پرده نہ مراد بیا دغه بحانی دي خو عربي اعتبار سره لبزی معنا دام کولی شي اگر چې دې پزان باندې بلا شي پرده واچي مجرم انسان بزن باندې خام خاساجي پرده جي نو اگر چې دې واچي ځان باندې پرده خپل ورپسې نبی عليه الصلاه تا تعالی جل جلاله خطاب کوي چی لا تحرک به لسانک لا تحرک ایوها الرسول اے پیغمبرا تحرکت مورکوا په پدی قرآن لسان لسانکا جب اخپلی دا اصل واقع با نیزان پویا که چی کل با وہی نازلی دا نبی علی صلاة و سلام دا نو تفسیر ابن کسیرم نکل کری دیو دا تعلیم دے اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا وہ ہی دوران کی یو ادب خائی شکل وہ ہی راتلا نبی علیہ الصلات والسلام ہر سن علی حفظ الوحی حاریس او پہفاظت د وہ ہی باندی چ وہ ہی محفوظ یو ٹکے تنم ییر نجی عبد الله ابن سے فرمائی علامہ لوسی ذکر کرے دے امام بخاری روایت او قران الفاظ چې حرکت مور کنه به اسلام به بل زر حرکت ورکو چې دی وی او زو مور زر زر وا ما چې زما په جبه باندې یو زل تیر شي چې دا من نس نه کیږي ییریږي گی. نه خبر ځان تا له به ترجمانی کوله د دی رب ماږي په سوینه به مونږه پوینت کولم چې دا خبر او خلاصان سره په جبهه هغه ځل لفظوم ځان سره اړو اړو چې دا زمانه ير نشي داږي بلغن ترابي و نبي مونږه اغه ور دود څه کړه ترجمه کړه وې دا انسان دا څه کوي چیر نشي نبي الله صلوات والسلام قرآن نه معلوميږي جبريل السلام اسلام نبي الله محمد سر زر زر خذوله او تلوار تلوار سره بي دي ده پر څه زمان يير نشي نو الله نبي اسلام صلوات السلام ته وپر مې چنه ته تلوار مکوو چې تا نه پوت نشي ته تلوار مکوو دا ستا پهسی نه کې جمعکول زمونږ کار دی داقرآن به مونږ ستاسی نه کې را جممه کوو او بیا چېتی للی نوستا په جبه باندې بیا جاریو ته بهکررات کوې نو بیا به ووه نازلی ده نه لصللات سلام به سر ک تړو خولی به بیا اکثر رامات وي خبر د انداالله. ي کېپیت به سختو او چې کله به ووهي تمامه شوه نبی سلام به خ په اس سره بیاغ سکله لستا ا دا د حفاظت دلیل الله مونږ ب چې م کوو مونږې ستا پهج به باند س کوو یاری کوو چې کمم الله تعالان نه زلکه دی هغه د اسلام سینی جذب ذب کړی او محپوس کړه دی او غسې نبی لسللات اسلامه کلان بیا مونږ د زد لستل. الله پر معلا تو حرک ته حاقتمه ورک پیبره به په دقرآ سره لسانه کا خپل ج لاله د ووجې د حرس نه چې یاد کې ل تاجله به چې ت ت لواو کې به په دقرآ باندې چې سشیید نه فوت نشيله پهمهپ ې داسې م کو ور پسسې وج به ځکه ان علینا جمعو مع په مونګ باندې یقین ددي جمع کوولدي في صدرک پس سینه ستا گی ستا پس سینه که با مونگ دا قرآن راجمه کو و قرآنه و کراعته علا لسانه او ستا پجب با نباده دی کراعت راجمه کو ستا پجب با نباده دی دا کراعت روان کو نو تا تلوار مکاو دو خبری دستا زیمه دار یادول او رستو بیا دا اغی لستل لحاظ آتا و دا نو ند اغیث تا پسینه کې جمع کول او ستاسو ژب باندې روانول د زمونږ کار دی الله تعالی نبی اسلام ته دا فرمایل نو فاذ کرعناه او هر کله چې مونږ کرعناه اولو لقران لرا سم مطلب په واسطه د جبريل علیه السلام باندې من. مونږ کرات مکمل کو او قراءت مکمل شي نفت تبع قرانه ت اتباع کوا پچ پوال سره پغوک کې خودو سره قران دا دا جبریل هو د قراءت د جبريل سلام فاذا قرانه هر کله چې مونږ لولو زمون قراءت رواني په واسطه د جبريل نو تس کوا فت تبع اتباع کوا اتباع څه مطلب یی چپکیګه او وګه ده قرآن هو قران د جبريل عليه السلام دا نو آداب شو اغه یوي نو ته اتبا کوه یی نه چپکیږه او غوغه او پخلبان باندې مل دا صحیح او راجح معنی له او دکتادر رحمت الله له او د زهاک رحمت الله تعالی علیه نا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم روایت د شیخین د ابن بخاري م مسلم که یوم انا د دا فت هر کله چې دوی من قلولو سمد لب دا رستو دوران نده مراد یعنی مکمل کو تا تا قرآن مکمل کو نفت تبیع دیت اتبا کوا قرآن هو دا دا قرآن دا جیبلی سلام دا آغی امر او دا آغی پا نهی بانده عمل کوا کده مز حکم ده مز کوا او کده زکاة حکم ده زکات ور کوا نو اتبا نا مراد اتبا عملی دا دا اغی دا امر او د نهی دا اغی اتبا کواگی پسیرا وانجه دارون بے مانا راجح رازی ذکر ورپسیدی ثم این علینا بیانا بیا پمونگا بانده اے پیغمبر یکینا بیانهو اے تفسیرهو لکا د دی وضاحت تستاد پارا اے وکشه دا دلیل د حجیت دا حیث دی چې ډی به د حیث یو ولاړه د دنیا نه پاک د سرهته پوه شي چې به حیث دلیل نه د دا د ایرانیان خبر د د ته جاله پر په مونږ باندې بیان دا بیان شوشي د حې مباره ک ځکه موس کې اکې ممسلات ته پینزو خو د پ منځو اځ کې د کاتونو مکتونو تفسییل مفسییدو ات الزکا قران کی راقل ده قران کی د لازمي شلمي اوج لمده عزت کی تفصیل نشته دا چې الله پرمائی بیا په مونږ باندې بیان دے دک بیان الله د جبريل علی السلام په واسطه باندې نبی علی السلام ته کړی یا زړه کې وتا چولي دي ناغت ویل کیږي احادیث مبارکه دا دلیل ده د حجیت دا حدیثو دا دا وګورئ یو نباو الانسان و خبر بور کلیش انسان تا یوم ایدن پدغا ورز بانده بی ما داغس و قدما چی دولان دیلی گلی دی و اقخرا و رستو فریخ دی بلی الانسانو که خبر نور که اللاوی دی پخپل باندیم پدی خپویده چی دی سکری دی بلیل انسانو بلکه انسان چې دیله نفسی پهنفس د دبانې په خپل ځان باندې بسیرتون دلیلو حوج حجت بس اییرتون لیدون کې دی بس اییرتون ګواې خپل نفس باندې د ګوا او بعضې وي بلیل انسانو و بلک اندامونه د انسان چدی علا نفسیه په نفس د باندي بصیرت لدن کی دی گوادی گواہی به ور کوي ولو الکا گر چدی پیش کی معذره عذر نابانه خپل یا ولو الکا گر چدی واچي ماذره هو پهځانبانندې پر دیخپلی لا تو حرک کې پ غمبره ته حاکت موررکوت بسرا پهدي کوآ سرا لسان دد په لستو سرال لسانه کاجببی خپلی ته په وخت دوهی کې. لته جلا دد پر چت تلوارو کې بي پدي قران باندي ان علينا يكنن الله پرمهمه غ باندي جماو جما کول دديد سينستا کې وقران هو غل ول دديد پج بستا باندي جري کول دديد فاذا پس و کې قرانا چې مون له لرا واسیتی د جبرئیل نو فتبت اتبا کا واجب کی اتبا کا قران هو ذکر د جبرئیل علی السلام ثم ان علینا بیاپم گباندی کنن الله فرمای بیان هو زاحت او تفسیر د دے استاد پارا الحمدلله <اللہ> رب العالمین مولانا <والآلہ> متقین و <تقیم> سلام اللهم <سؤال> اهدنا واهدنا الى <سؤال> الله <سؤال> الرحمن <سؤال> <سؤال>